пан лотаріо розмовляв із моїм господарем про щось таке, що мене мало цікавило, тим більше, що всю свою увагу я звернув на юного понто, який дженджористо пройшовся по кімнаті, пританцьовуючи наспівуючи якусь пісеньку, потім вискочив на підвіконня, висунув голову у вікно і заходився, за звичем фанфаронів, розкланюватися з усіма своїми знайомими, проходили вулицею, навіть трохи підгавкував, мабуть, щоб звернути на себе погляди красунь зі свого роду. Про мене той вітрогон ніби взагалі забув, і хоч я, як уже було сказано, зовсім не хотів з ним розмовляти, все ж таки мені не сподобалось, що він навіть не спитав про мене, так наче мене й на світі не було. Цілком інакше, як мені здавалося, Набагато чемніше й розважніше поводився пан Лотаріо, професор естетики, який, пошукавши мене очима по кімнаті, спитав господаря: "А де ж ваш незрівнянний мосьє Мур? Для порядного кота-бурша нема гіршого звертання, ніж те фатальне мосьє. Але чого тільки не доводиться терпіти від естетиків?" На цьому світі. Тож я пробачив професорові образу. Майстер Абрагам сказав йому, що від якогось часу я ходжу своїми власними стежками і рідко буваю вдома, особливо вночі, а тому виснажився і змарнів. Але я щойно лежав на подушці, і він просто не знає, де я так швидко дівся. Я маю підозру, повів далі професор. Я маю підозру, майстре Абрагаме, що ваш мур, а може, він десь сховався і підслухує? ну я пошукаю його. Я тихенько поліз далі в грубу. Але можна собі уявити, як я нашорошив вуха, адже йшлося про мене. Професор пильно обшукав усі закутки на превеликий подив господаря, який сказав йому, сміючись: ви справді професоре робите моєму мурові нечувану честь. Ет відповів професор: мені не сходить з думки підозра, яка в мене з'явилась до вас, майстре, з приводу вашого педагогічного експерименту, що має зробити скота письменника. Хіба ви забули вже той сонет ту глосу яку мій Понто вихопив мало не з мурових лап. Але що вже з тими віршами було, те було, а я скористаюся муровою відсутністю, щоб поділитися з вами одним своїм кепським перечуттям і рішуче намовити вас пильно стежити за котом. Хоч я не цікавлюсь котами, а все ж помітив, що декотрих із них, які раніше поводилися чемно і пристойно, раптом наче підмінили, вони стали брутальними порушниками ладу і добрих звичаїв. Замість покірно вигинати спину і лащитись, як раніше, вони ходять горді, мов, павичі, і зовсім не бояться виявляти свою первісну дику натуру, іскристим поглядом та сердитим пирханням, і навіть показувати пазурі. Так само, як про скромну тиху поведінку не дбають вони й про свою зовнішність, не хочуть бути вихованими світськими людьми. Вони не чистять вусів, не вилизують до близку своєї шерсті, не відкушують занадто відрослих пазурів, а бігають зачочверені, патлаті, з розкуйовдженими хвостами, викликаючи в усіх освічених котів жах і відразу. Але найбільшого осуду, по-моєму, заслуговують ті нестерпні таємні збіговиська, які вони влаштовують ночами, на яких щиняють скаженний вереск, називаючи його співом. Хоч у ньому не можна вчути нічого, крім безглуздого крику, що немає ні пристойного ритму, ні правильної мелодії, ні гармонії. Я боюся, дуже боюся, майстре Абрагаме, що ваш мур також ступив на погану стежку і бере участь у тих непристойних розвагах, які йому не дадуть нічого, крім доброї прочуханки. Мені було б дуже прикро, якби всі ваші зусилля витрачені на того сірого шельму пішли на Марне, і він зі своєю вченістю пустився берега, як звичайні, вульгарні, безпутні коти.